Sziasztok, Bálint vagyok, és ez itt a Netgeneráció Podcast jubileumi ötödik epizódja, és ismét itt vagyunk Patriciával. Sziasztok! mai epizódban um, életünk legnagyobb hibáiról és uh, legjobb döntéseiről fogunk beszélni. Olyan döntésekről, amik um, befolyásolják, illetve befolyásolták a, az életünket kemény 20 x estendünk során. Igen, bár így, ahogy így beszélgettünk erre a témáról, így elkezdtem gondolkozni, és örülök, hogy végül a jó döntéseket is belevettük, mert arról így hirtelen sokkal több jutott eszembe, mint hibáról szerencsére, de lehet, hogy majd 40 év múlva nem így fogom gondolni. De hát most, most van úgy, hogy... Igen, ne, nekem is egyébként, mikor ez a téma eszembe jutott, akkor egy rossz döntés jutott eszembe, és akkor még elég erősen kellett gondolkodnom, hogy még mi számít rossz döntésnek, és amikor eszembe jutott, hogy emiatt vegyük bele a jó döntéseket, és így már sokkal több minden jutott eszembe, és így talán tényleg pozitívabb lesz az egész epizódnak a kicsengése is. Hát igen. Kronológiai sorrendben haladjunk, vagy szerintem haladjunk kronológiai sorrendben, és ezzel kapcsolatban Jó. is az jutott eszembe, hogy hát mivel, hogy eddig egész életemben én csak tanultam ezért, egyébként a legtöbb az a, az a tanulással kapcsolatos lesz, habár az biztos, hogy nem feltétlenül lesz egy síkú, csak hát hasonló kaliberű igen, igen, igen, lesz az összes, tehát hát mit csináljunk? Igen, hát mit hogyha tegyünk? már ilyen a magyar oktatási rendszer, hogy az okosan 24 koráig folyamatosan tanul Vagy még tovább. Hát én amikor lediplomáztam, így kiszámoltam, hogy ugye több időt töltöttem az egyetemen, mint a, a közoktatásban, és hogy egyébként ugye amikor lediplomáztunk, ugye most januárban, akkor nekem ilyen tök nagy felismerés volt, hogy baszki, most van életemben először az, hogy nem tanulok. És így nem kell tanulnom, és egyébként nagyon vicces, mert így... Bence meg ugye még tanul, és akkor így próbálok neki segíteni, mert hogy így nem azt mondom, hogy hiányzik, csak hogy így az alapműködésem része volt az, hogy tanultam, és így mindig azt hiszem magam észre, hogy ott sürgölődök körülötte, így a vizsgai hogy mit tudok neki segíteni, meg én is megnézem, amit tanulnia kell, meg minden ilyen hülyeség, mert hogy annyira belémívódott ez a tanulás dolog, hogy nagyon érdekes. Na mindegy, beszéljünk a Témáról, kronológiai mondj, mondj mondja, mondja Jó. Egy dolgot. Jó, az első, az nekem egy rossz döntés, vagy hiba, igazából, ami elsőnek eszembe jutott, így az iskolával kapcsolatban, az pedig az volt, ami hát ez egy egész szomorú sztori, de hogy nyilván, mint nagyon sok más embert is, engem is nagyon sokat bántottak általános iskolában és csomó ideig ilyen gyomor jártam suliba meg ilyenek, amiket utáltam és mind, és a mai napig sajnálom, hogy nem szóltam róla senkinek. Szóval, hogy így, nem tudom, lehet, hogy szüleim sejtették de hogy így, így soha nem beszéltem erről senki ilyen, ilyen felnőttel, hogy engem bántanak. Meg hogy utálok iskolába járni meg ilyenek. És ugye nyilván ehhez hozzájön az is, hogy, hogy mondjuk nem mentem el másik iskolába, vagy hogy ö, nem vettek fel mondjuk ilyen ö, kisgimibe, és akkor nem mentem el ö, ilyen 6 meg 8 osztályos kisgimigbe. Ja, hát a, igazából ez, ez az első ilyen a, nagy a, a, értekes, hogy, hogy én is pont ezt akartam mondani egyébként és nekem is talán ez az életem első leg, legrosszabb döntése hogy én, én negyedikben vagy hogy negyedik után nem mentem el gimnáziumba mert el e kellett volna igen, menni, mert nekem is az általános iskola az, az felsőben kezdett el nagyon szar lenni. Előtte igen, nem volt olyan rossz. Ez. Utána már szépen lassan nagyon megutáltam, és akkor a hetedik meg a nyolcadik már tényleg ultra fos volt. Borzasztó volt, ultrafos volt. És és hát igen, legkésőbb, hatodik után el kellett volna menni onnan a francba. Igen, nekem is az egyik az egyik ilyen nagy hívámnak számít szerintem, hogy nem, nem szóltam senkinek. Nem tudom, számomra valahogy elképzelhetetlen volt, hogy más iskolába menjék. Lehet, hogy azért, hogy, hogy olyan, olyan furinak tartottam azokat a gyerekeket, akik, akik másik iskolából jöttek. Tudod, és akkor, ha bár ők is be tudtak illeszkedni, vagy lehet, hogy azért történt, mert, mert nem is nagyon tudtak beilleszkedni. Amúgy, lehet, hogy de, nem vo tudom. voltak. De meg az meg ijesztő volt, hogy akkor most válts iskolát, vagy érted az olyan. Um... Ez az, hogy ilyen az még egy ilyesztőbb gondolat volt, igen. És közben meg ne, nem is biztos, hogy az iskolaváltás lett volna a megoldásuk, Szólni valakinek az lehet, hogy tökre megoldotta volna a problémát. Hát nekem mindenki tudta, hogy ez van, aztán nem, nem sikerült segíteni a a ja, így inkább hát csak rossz. lett. Ez tök nehéz, igen. Tök nehéz ö, ebbe így beleavatkozni, de én is ez gondoltam, és sejtettem, hogy te is ezt fogod... Ö, Hozni. Azért mondom, hogy valószínűleg nem én vagyok az egyetlen azért nagyon-nagyon sok ember bántanak az iskolákban, és uh, nyilván ennek van egy kisebb foka, meg van egy sokkal nagyobb foka, és, uh, és én is a sokkal nagyobb fokot kaptam belőle, meg. Meg, meg én, is, te is, én szóval. is, én is, és, és az a szomorú, hogy ebbe pont azért, mert én nagy fokú volt, ebbe a felnőttek nem tudnak egyszerűen beavatkozni, mert, nem. Beavatkozni, mert, mert egyszerűen mert nem, nem lehet mindig ott egy, egy felnőtt a, a most, tesi öltözőben, is, az osztályban, igen. a itt vagy ott, a szünetekben, a szünetekben itt vagy ott, egyszerűen nem, nem, nem lett mindig ott a felnőtt, és persze a felnőttek meg tudják azt csinálni, hogy megmondják a gyereknek, hogy jaj, ne bánst, meg az, de hát ez mit ér? Semmit. Igen, én nekem ez a nagy dilemmám egyébként a mai napig tanárként is, hogy, hogyha tapasztalok ilyet, azt nem, egyszerűen Tényleg nem tudom, hogyan kezelni, és az egyetemen egyébként nem is tanítják, hogy hogyan. Tehát magáról a beszélge... vagy a... magáról a jelenségről így beszélgetünk, hogy létezik ez a buláink, meg hogy mit tudom én, ennek mik lehetnek a kivetelményei, de, vagy kimenetelei, de hogy... hogy arról, hogy ezt így hogyan kell kezelni, arról kevés szó esik. Azon kívül, hogy el kell küldeni a gyereket iskolapszihólóhhoz. Ö... mint azt, akit bántanak, vagy az. Igen, hát igazából valószínűleg. Mi mindkettő, mind kettő... <laughs> De hogy, de hogy meg hogy így ott ugye vannak valószínűleg mindkét oldalon vagy főleg a bántalmazó oldalról vannak valószínűleg ilyen családi problémák meg stb. és hogy ezt kell feltárni de hogy, hogy ott helyben amikor ott vagy és akkor bánt, látod az osztályba az órádon hogy bántják az egyik osztálytársukat, akkor az egyrészt ugye full ilyen dejavű érzésem van mindig, hogy basszus velem is ez volt és hogy engem is bántottak és közben meg ott van, hogy tenni szeretnék valamit, mert tudom, hogy milyen rossz, de, de így nincsenek eszközeim, és nem is tudom, hogy lehet ezt jól kezelni. Mert az, tényleg azt gondolom, hogy rászólok valakira, hogy ne csináld attól még. Hát nem fog történni csinálni sok mindent, akkor még csinálni fogja. Igen. És egyébként én azt vettem észre, hogy nem is mindig persze ebben nem, nem lát bele az ember, de én úgy láttam, hogy nekem sok olyan gyerek volt általános iskolában is, hogy is konkrétan egy, akinél, akinél úgy láttam, hogy ő, ő tök okos, neki semmi baja, meg ilyenek, és mégis baszogat. És, és ez, ez így még fájdalmasabb volt, mert még így arra se tudtam gondolni, hogy na neki tuti valami szar van otthon. Hanem ja, így... de tudod, egy idő után az már azért van, mert hogy, hogy ez, li, ez jelenti majd a közösséghez tartozást, hogyha ők nem bántják azt a kitépkipécéztek maguknak a többiek, akkor ők sem tartoznak a közösségbe, szóval ez már ilyen tök komplex dolog, hogy, hogy mi hozza ezt ki. Hát igen. Na mindegy. Na akkor mondom én a következőt. Én ja. gimnáziumba gimnáziumba én, én spanyol tagozatra mentem. Úgy nézett ki az osztály, hogy a az osztálynak a harmada az spanyol tanult, a második harmada az franciát, a harmadik harmada meg németet, és ugye emellett mindegykinek volt volt az angol. Na. És, és úgy volt, hogy ezekre a szakokra külön-külön kellett felvételizni. Tehát, hogy ugye nem az volt, hogy jelentkeztél Igen. a D-osztályba, és akkor utána majd mentél valamelyikbe, hanem, hanem külön arra, tagozatra kellett felvételizni, és én, én a spanyolt jelöltem meg elsőnek, és akkor másodiknak a franciát. Na, ez volt a nagy hiba. Elsőnek kellett volna a franciát, az biztos. Mert nekem a spanyol nagyon tetszett, és a francia akkor még annyira nem volt ilyen nagyon szimpatikus, és ö, az volt a, a para, hogy én azt az iskolát egyébként szerettem. Az osztálya egyébként nem volt olyan nagyon jó, szóval, hogy ö, így nagyjából el voltam mindenkivel, mindenképpen jobb volt, mint a mint az általános iskola, de főleg ugyanúgy a nekem a másik osztályból kerültek ki a legjobb barátaim, akikkel még most is uh, tök jóba vagyok. Um, igen. És, uh, és akkor mentem erre a spanyol tagozatra. Na, és a spanyol, az első vagy a második spanyol órán um, Akkoriban nekem volt egy karórám, volt egy ilyen digitális karórám, és, és én sokszor azt csináltam, hogy csak levettem magamról, és néha ilyen feszkóztam, és akkor levettem, és akkor így birizgáltam így az asztal alatt, csak így ezt csináltam. Na, és egyszer csak a spanyol tanár megszólalt, hogy mondott valami ilyesmit, hogy, hogy, hogy én ne nyomkodjam a telefonom, nem is biztos, hogy így említette ezt a telefon dolgot, hanem hogy jaj, hát ezt itt, mivel hogy ez az első óra, meg hogy ez most fordul elő legelőször, ezért most nem, nem kapok ezért semmit, de hát ezt így nagyon nem lehet így. És én meg így nem értettem, hogy mi a fasz van, hogy most akkor így mi, mi, miért. Mert hogy tényleg nem is jutott eszembe az, hogy akár az óra miatt szólhat. Érted így? És akkor egy-két év múlva jöttem rá erre, hogy bazd meg meg hogy tényleg az volt, hogy azt hitte, hogy én ott a pad alatt a, a, a, a telefonomat nyomkodom. Miközben a pad alá se néztem. Hanem folyamatosan figyeltem a nőt. Meg hogy magyaráz. Na mindegy, és nekem ez okozta a nagy törést. Már, a, már, már kezdetben a spanyol tanárral, aki egyébként is kurva szigorú volt. Nagyon. Jól tanított, hogyha Persze a tanítás az egy komplex dolog, meg egy komplex fogalom, hogy mit nevezünk tanításnak, de a tanítás egyes aspektusait, például a magyarázást azt elég jól csinálta. Arról ne beszéljünk, hogy minden dolgozatkiosztást azt úgy oldott meg, hogy mindenkinek felsorolta a jegyét, és úgy voltak sorrendben a dolgozatok, hogy akinek a legjobb lett, az volt legfelül, és a legszarabb volt legalul. Na, és akkor mondta, hogy Joska ügyes voltál, ötös. és akkor Béla, de hát négyes, és akkor így ment sorba, és akkor én így mindig így az utolsó, a harmadba voltam, és akkor imádkoztam, hogy ne én legyek a legutolsó mindig. De általában én utolsó előtti voltam legtöbbször, és ez ilyen nagyon, nagyon rossz ja, emlékek hát, ezek. Igen. És, uh, és, és heti nyolc heti órám volt spanyol ezzel a, a tanárral, és ezzel a... Igen. Igen, és utána, és az a... Ez volt a rossz döntésnek az első fele. Egyébként meg a jegyeim nem voltak olyan nagyon vészesek. Ilyen hármas, négyesre mindig sikerült valahogy kibekkelnem ki a dolgot, de inkább hármasra. Néha összejött ilyen félévi négyes, meg ilyenek, de, de nem túl gyakran, de hármas alá azért sosem mentem. Um, igen, és a rossz döntésnek a második fele pedig az, hogy a spanyol én utána nem kezdtem semmit. Azóta nem tanultam semmi spanyoltam, jóta kijöttem a gimnáziumból, nem is csináltam belőle se érettségit, se nyelvvizsgát, se semmit. Tehát úgy jártam spanyol szakra négy évig, heti nyolc órában, hogy, hogy semmi értelme nem volt körülbelül. Hát ez a nyelv, nyelv ez nekem is egy ilyen... Hmm. Ilyen kardinális kérdés, a kérdés azt talán tudod, hogy, hogy én nem annyira jól tudok így nyelveken tanulni. Szerintem ez nem titok így a barátaim előtt, hogy, hogy sajnos én ezekben nagyon rossz vagyok. Én 12 évig szenvedtem egy német középfokú nyelvvizsgáért, és az is másodszorra sikerült. Ö, és, és az angol is nekem ilyen volt, és nekem az az egyik nagy bánatom, hogy nem vettem sokkal komolyabban az angolt. Szóval, hogy így nem érdekeltek anny nem érdekelt annyira a nyelvtanulás, és lehet, hogy azért is, mert így elkönyveltem magamba, hogy nekem nem megy, de egyébként tényleg nagyon nehezen megy, így irrealisan minden máshoz képest, amit itt tanulok és nem tudom, kicsit így nekem is ez így a nyelvhez kapcsolódik az egyik, hogy, hogy bárcsak, bárcsak komolyabban vettem volna, vagy akár, nyilván ez nem az én döntésem volt, hanem a szüli, szüleimé, hogy az általános iskolában én ugye végig németet tanultam, és tök jó lett volna, ha már angol is, ang akkor is angolt tanulok, Ö, és akkor nem tudom, nekem ez az angol, ez ilyen nagy szívfájdalma mai napig, és hát próbálkozom vele, így héve nyilván angolul nézek dolgokat, meg most angolul olvasom a Harry Pottert, meg, meg van egy ilyen angol nyelvtankönyvem, amit magamnak szoktam töltögetni, de most már sokkal nehezebb. Ö, így ezzel bármit kezdeni, mint mondjuk gimiben. És akkor azt mondod, Le, hogy ez volna. a komolyan vételem múlt, nem azon, hogy nehéz volt? Uh, szerintem is is. Szóval uh, valószínűleg a kettő együtt uh, a kettő együtt így, hogy, hogy, hogy nem is érdekelt annyira, de nem is vettem annyira komolyan. Uh, meg el is. Nyilván nehéz is volt, de hogyha így ráfekszik az ember, azért nem volna. Szóval, nem tudom. Ez, ez az angol, ez nekem szívfájdalma mondani. Hát így tudod, a, az nyilván... ember gyerekkorában nem tudja felmérni, hogy um, mi lesz később fontos. Persze, persze, persze. És egyébként továbbra sem gondolom azt, hogy, uh, hogy, hogy a nyelvvizsgai jelentene bármiféle jó, nyilván Tudás, nem az igazából a nyelvvizsga, hanem, hanem maga a nyelvnek a, uh -huh. a megtanulása, mert uh, nyilván sokat van arról szó, hogy valaki, nyilván ennyi idősen is sokat van arról szó, hogy valaki kimegy külföldre tanulni, megdolgozni, és uh, nekem ez ilyen nagy gát, hogy azért nem mentem mondjuk Erasmusra, mert én tökre féltem ettől a ettől a, a, az angol direktor, uh -huh. hát nekem... kimegyek, és akkor így uh -huh. mi lesz, mert hogy nem fogok tudni semmit, mert hogy uh -huh. Igen. és a munka is így van, hogy van egy diplomám, és így igazából ki lehetne menni külföldre valószínűleg, de hogy valószínűleg nem fogok kimenni külföldre, mert nekem kéne ahhoz egy pár hónap, hogy egyetlen megértessem magam úgy alapszinten, nem az, hogy mondjuk tanítani vagy ilyesmi. Uh -huh. Szóval ez az angol ez nekem ilyen nagy Hát egyébként ne, nekem is abból, hogy én a angolból emelt érettségit csináltam, és engem a, a, az emelt angol érettségi szóbelén nagyon megszivattak rettenetesen, és, és fellebesztem és sikerült, és mehettem, mehettem a Volt Fesztivál után felvételizni, vagy érettségizni angolból megint szóbelizni. Jó, mi? És... Uh, Csak azt mondta, hogy igen. Igen, és elég, elég, elég gyász volt, és azóta én rettenetesen féltem az angoltól, és, és főleg az angolból való bármiféle vizsgázástól olyannyira, hogy én egészen 2019. októberig húztam a nyelvvizsgázást. Mert ugye nem lett, mert ugye én azért mentem angol emelt érettségizni, hogy majd ugye, hogyha az meg lesz 60 ra akkor, akkor nem, nem, nem kell nyelvvizsgázni, mert akkor, akkor megadják vele együtt a, a nyelvvizsgát is. Na, valami 57 vagy 58 let lett, vagy valami ilyesmi, úgyhogy szép. És akkor idáig húztam, egészen fél évvel ezelőttig húztam a, vagy kicsit több, mint fél évvel ezelőttig húztam a nyelvvizsgázást, és a, és a barátnőm végül rengeteget segített benne, és, és egy hónap alatt így sikerült rá fölkészülnöm. De hogyha most ezt három évvel ezelőtt próbálom, akkor egyrészt ugye akkor még nem volt meg a barátnőm, másrészt nem lettem volna túl 20 milliárd Netflix sorozaton, igen, ja, igen, azért sokat. És sokat számít egyébként, ez ilyen kisfények hangzik, hogy a Netflix nem számít, vagy, vagy hogy a Netflix számít, de hogy tényleg nagyon sokat számít, mind a kiejtésben, igen. mind a, a, a, a szókincsben, tényleg rengeteget. És igen, igen. szóval az angolral nekem is voltak ilyen ilyen bajaim, de végül ez a nyelv meg nagyon jól sikerült. És szóbeli is tök, tök rendesek voltak, és nekem lett a, a legjobb szóbelim egyébként. A, abból a 15-ös brigádból, akik, akik ott voltak éppen. És ezt például nagyon ja, nem hittem hát, volna. Ja, hát Az a baj, hogy ezek a ezek az ilyen tanulós dolgok vagy főleg ez a ezek nyelvhez kapcsolódó ez olyan, amit ami csak így utólag bánsz meg, hogy később jössz rá évekkel, hogy erre neked energiát kellett volna fektetned és Akkor meg már nem azt mondom, hogy mindegy, csak hogy sokkal több energiát kell ráfordítanod, meg, meg, meg mindent, tehát sokkal nehezebb időt találni rá és ehhez kapcsolódik nekem olyan, amit ugye te most csináltál vagy csinálsz még mindig ugye a jogsi, hogy nekem Igen. még mindig nincsen jogsim mert nem álltam neki, mert amikor mindenki más 17 évesen jogsit csinált a nyáron, én német nyelvtam folyamra jártam, mert akartam hogy nyelvvizsgát de hát meg lett a nyelvvizsgát, gondolj bele Nyilván meg lett a nyelvvizsgám, csak hogy, hogy emiatt, ugye az érettségi után meg úgy voltam vele, hogy hát semmi nem számít, és most én itt nem fogok bármi kötelezőt csinálni a nyáron, és így azóta se álltam neki a jogsinak, és nem tudom, hogy mikor fogok, mert én most így Budapesten így tök kényelmesen érzem magam, hogy én itt elmetrózgatok meg villamosozgatok. Hogy... Jó, de ha, ha, ha belegondolsz, tanárnéni vagy, tehát neked is nagyjából Persze néhány hét né, néhány héttel kevesebb, de, de neked is ugyanannyi nyári szüneted van, mint egy egy gyereknek. Jó, persze, pont, ja, hát pont persze. Úgy, ugye, hogyha nem számítjuk a, a kéthetes bejárásokat a, a nyári szünet elején meg a végén. Ja, Na mindegy, ja, ja. És, és még azt akartam mondani, hogy lehet, hogy így egy viszonylag jobban is értel, mert Budapesten megtanulni vezetni az nagyon nehéz, ja, nyilván. és uh, szenvedés, és halálos, de hogyha Budapesten megtanul vezetni az ember, akkor onnantól bárhol tud vezetni, szerintem. Igen, meg, meg én mindig azt mondom apukámnak is, aki, aki mindig így ezzel csesztet, hogy azért nem tudnak megvezetni, hogy egy havont, amikor hazamegyek gyönyörre, akkor bevezessek gyönyörű győrik 20 kilométert azt haza, azt utána megint egy hónapig ne vezessék, mert annak megint az lesz eredménye, hogy nem lesz rutinom, és csak félni fogok valám mögé ülni. Ö, mert ugye nincsen autónk, mondjuk a, a Bence ezt a -mód használja, ami amúgy tök jó, de oda meg csak akkor regisztrálhatsz, legalább két éve van, hogy vagy valami Igen. Is. Szóval ha hm. a friss oksival azt nem lehet, autót venni, hát nem tudom, van bármi más, amire lehet költeni egy csoport. Hát igen, főleg érted, ott laktak a belvárosban. Hát igen, itt tárolni is kell egy autót, meg én nem tudom, inkább fürdőszobát újítok fel abból a pénzből, vagy értetetben egy csomó dolog, amit lehet belőle csinálni. Úgyhogy nem tudom, ez, ez, ez még ilyen dilemma bennem, hogy ez rossz döntése, hogy ezt akkor nem csináltam meg, mert lehet, hogy nem venném használt jelenleg, mert hogy nem szereztem volna elég rutint. Ami meg nem biztos, hogy igaz, mert... Érted, de egy csomóan költöztek fel, hogy 17 évesen megcsinálták, és azóta így hébe-húba vezetgetnek, vagy nem mindenkinek van autója? Hát igen, évesen. meg az ember igazából úgyse ezt, a... nekem az oktatóm is mondta, hogy nem most fogok én megtanulni vezetni ez alatt a 30-40 óra alatt, ami egyébként nem is 30-40 óra, mert hogy egy óra az 45 perc. Tehát Igen. ott kiszámoltam a buszon csak így fejbe, hogy, hogy, hogy így konkrétan a 30 óra az igazából 23. Amúgy, Igen. és, és oké, okay, persze még lehet, hogy még veszek plusz 10, ami egyébként ilyen 70. plusz 10 óra a vezetés. Jó, mi? Ja, hát uh, igen, azért pénz... Oké, okay, én, én intenzíven persze. csinálom persze, és akkor ez uh, ilyen 1500 forinttal drágább óránként, és uh, ki lehet ezt hozni, jóval olcsóbban is. Csak hát én ugye úgy voltam vele, hogy, uh, hogy most itt van ez, a, ez a, az a két egyetem közti szünet, és akkor most, most teljes mértékben uh, rá ja, tudom hát ez így, ez uh, szállni magam. Meg. És azt vettem észre, hogy... Uh, hogy, hogy nekem egyébként mondta, hogy az átlaghoz képest sokkal ügyesebb vagyok, és ez szerintem pont az intenzív miatt lehet, mert ugye hogyha az ember elmegy heti egyszer vezetni, akkor rá kell szállni mondjuk ilyen 20 percet, amíg az ember így újra visszarázódik, tudod, vagy nem is 20 percet, hanem mondjuk 10-et. az is rengeteg idő. Igen. És, és, és, és rengeteg időt veszel, hogy az ember visszarázódjon, hogy újra megérezze, hogy hol fog az a kurva kuplunk, hogy, hogy, hogy újra megérezze, hogy hogy kagyarlodik az autó, és lehet, hogy ezért, ezért megy egy fokkal jobban, mint bárki másnak, de ezt, ezt még egyébként én nem látom, hogy most nekem tényleg jobban megy, mint bárki másnak, hiszen nem, nem látok bele ja, bárki persze, másnak a vezetésébe. Hát, na, szóval, hogy nekem ez a ez még az egyik ilyen... Hát az, az baj, hogy ezt a mai napig nem tudtam eldönteni, hogy, hogy így ez ilyen nagy hiba. Szerintem, áll, hogyha csak. még nem, nem tudtad eldönteni, akkor szerintem szerintem nem nagy hiba, meg akkor nem, nem, nem kell vele szóval foglalkozni, hiszen ezt... nem, nem tudom, nem hiányzik annyira Ő nyilván van olyan, hogy mit tudom én elmennék kirádulni, és csak jó lenne, ha lenne egy kocsink meg én is el tudnék vezetni, vagy hogyha nyaralni megyünk, akkor így mindig sajnálom egy kicsit hogy ugye mindig Bence az, aki vezet és akkor így nem tudok ebbe segíteni hogy ilyenek, de közben meg azért nem érzem azt, hogy, hogy ilyen nagyon sok dolog így kimarad azért, mert nem tudok vezetni. Hát szóval látod, ez, az, ez, a, ez a kulcsa az egésznek, akkor valószínűleg nem, nem volt ez olyan, ez olyan hatalmas nagy hiba. Hát meg érted, igen. nincs is érted, így, így, hogy mondom, nincs a belvárosban, a belvárosban be nem ülnék autóba, tehát hogy, hogy, hogy, hogy basszus, hogy 4 es 10 perc alatt vagyok a város másik felén. Hát igen, egy rész ugye a környezet terhelés miatt sem túl, sem túl jó, de hát igen. most mi, mi Most olyat akarunk de hát ott venni, hogyha olyat akarunk venni, mitről, elmegyünk, elmegyünk az Ikába, ba bérlünk egy limót, elvezetünk odáig, azt hazajövünk, azt utána nem kell vele foglalkoznod, hogy most hova teszed az autódat, vagy érted, azt csak leparkolod, azt. Hát nyilván, és nyilván ott a 4-es, 6-os mentén ott elég gyász a, a közlekedés amúgy, szóval érted hát, nagyon hát. félek, meg én egyébként ott, hogy hol fogok nagyon félni, hát. a az ilyen mélygarázsokban, meg az ilyen teremgarázsokban. Tudod, ahol ott Aha. egy csomó ilyen tök szűk a hely, meg ott akkor mindenki Igen. vár rád, amíg beparkolsz. <gül> és, és, és egyébként keddel lesz az első parkolós órán. Úgyhogy... De úgy tudom, hogy egy lakótelepen fogunk parkolgatni, úgyhogy nem, nem fognak rám így várni az autósok szerencsére. Úgyhogy megkímélek <gül> rengeteg embert. Na, fo folytassuk, folytassuk. nekem hogyha kronológiailag megyünk, ugye most ilyen giminél tartunk, akkor hogyha már ez a gimiskor szóba jött, akkor ugye ez először mondtam, hogy nagy hibámnak tartom, hogy nem mentem el abból az iskolából, de végül egyébként azt meg nagyon jó döntésnek tartom, hogy abban az osztályban és abban az iskolában kötöttem ki gimiben, ahol, ahol voltam, mert hogyha elmentem volna kis gimiben, akkor így nem abban az osztályban kötök ki, és az egy zseniális osztály volt, és nagyon szerettem, Ö, és egyébként a suli is maga is. Ö, tudod, így, ö, ez egy nyugodtan tegezhet a Szóval, ez egy nagyon jó hírű iskola. Tele legjobb iskolája, vagy legjobb gimnáziuma. És akkor ö, so, csomó ilyen plegyka ment róla, hogy jaj, mert oda drogosok járnak, meg ilyen balhék vannak, meg olyan balhék voltak, és mikor így beadtam a jelentkezést, akkor utána hallottam ezeket a plegykákat, és így tökre féltem, hogy úristen, hol fogok én menni, Jézusom, ez borzasztó lesz, meg ilyenek, és akkor kicsit meg is bántam, hogy így ide jelentkeztem, és, és aztán meg is volt a tanáraim is, meg úgy az iskola maga, meg, meg az osztály is, úgyhogy végérvényben nagyon jó döntésnek tartom, hogy végül itt kötöttem ki. Ez egy ilyen... Akkor neked nincs is szorítani. több rossz döntésed? Vagy van? Csak az egyetem éve alatt De, csak mert, mert Egyébként nincs mentem. több rossz döntése, úgyhogy nyugodtan folytasd a rossz döntéseid, de én meg csak hallgatom. De nekem még, még van egy, egy, egy rossz döntésem van, ami inkább ilyen magánéleti, az első barátomhoz kapcsolódik. ő 13 éves volt, amikor összejöttünk, és 13 együtt voltunk. Hát, egy hónap múlva lettem 14 vagy valami ilyesmi, szóval, hogy még pont 13 volt, amikor összejöttünk, 8 jártam. Útál neked te 8.ban volt. Igen. igen, hát úgy volt, hogy 8. előtti augusztusban jöttünk össze. Szóval, hogy igen. Jézusom. És. Uh... Hát tipikus, tudod, ez az első szerelem, vagy hát amúgy már visszatekintve nem hívnám szerelemnek, uh, és másfél évig voltunk együtt, amit ugye a mai napig nem értek, mert egyrészt a srác az ilyen nagyon durván féltékeny volt, másrészt meg, meg így évekkel később, akkor még tudod, msn nem beszéltünk, és Ú, akkor az MSN, MSN. egy legjobb. időben ugye, lemen, ugye lementette a beszélgetéseket. Tehát Uh -huh. Mert volt egy mappa, ahol így benn voltak a beszélgetések, ilyen automatikus beállítás volt, azt hiszem. Igen, És akkor később visszaolvastam ezeket a beszélgetéseket, és emlékeztem rá, hogy én nagyon csúnyán beszélt velem sokszor, de hogy tényleg néha úgy beszélt velem, mint egy ilyen kutyával, vagy nem tudom, kb. a szebben beszélnék, mint ő velem akkor beszélt, és így a mai napig nem értem, hogy hogy az Istenben voltunk együtt másfél évig ugye végül én szakítottam vele de hogy ilyen sztoriuk voltak hogy amikor én egyszer mondtam neki hogy majd Budapestre akarok jönni egyetemre, akkor így szakítani akart velem, mert hogy majd úgy is ott fogom hagyni de, de hát ez 14 értem, évesek tovább, hogy... voltatok Jézus Jézus Mária meg hogy amikor új iskolába mentem, akkor teljesen ki volt, mert hogy a nővérem, amikor új munkahelyre ment, akkor szakított a csábójával, és akkor lett új csávója, és hogy biztos majd nekem is a váltáskor, hogy megismerek új embereket, és akkor ez fogja eredményezni, hogy majd én szakítani fogok vele, meg meg fogom csalni, meg ilyen vieséket dumált, és, és... De hát az elkerülhetetlen az, hogy ahol... volt, hogy új iskolába menj, nem? Persze, igen. Szóval, hogy igen, voltak ilyen hülyeség, az tehát egy, ilyen egy logikátlan hülyeség volt az egész, és nagyon csúnyán beszéltem, de én tök sokat sírtam miatta, meg tudod, én így futottam utána, mert hogy idősebb volt, mint én, meg mit tudom én, és akkor így... Ö... Oh, well. Ja, Szóval az, az a rossz döntés, hogy így, így másfél évig ezt én így törtem, meg így hagytam, aztán végül én nyilván új iskolába kerültem, új embereket ismertem, el, és is rájöttem, hogy ez tök normális, amit csinál velem. És akkor ugye másfél év után szakítottam vele, de hogy így, így ezt még egy ilyen rossz döntésnek tartom, hogy, hogy így nem eszméltem felelőbb, hogy, hogy, hogy ezt így eltűrtem. És az az érdekes, hogy az agyam, tehát ez olyan nem ilyen nagyon durván rossz emlékszem, nem vert meg, vagy ilyesmi, de hogy, de hogy így annyira így nem éreztem ezt az időszakot jónak, hogy az agyam az itt teljesen leblokkolta az emlékeket. Tehát én abból a másfél évből vele kapcsolatban egy-két ilyen mozzanatra emlékszem, de így alig van meg valami belőle. De szóval hát ha hogy, lehet, hogy ez jó is. Igen, amúgy igen. Csak hogy így nagyon duró, hogy így az agyam uh -huh. leblokkolja ezt a történetet meg, igazából teljesen. Meg, meg talán az is, az is jó, hogy, hogy ez. ez, ez ez 14 éves korodban, meg 13, meg 14 éves korodban történt, amikor tudod, amikor, amikor egy, egy, egy ilyen kapcsolat miatt még nem maradsz ki olyan rengeteg sok mindenből, igen. meg így nem. Igen, igen. Nincs az, hogy annyi minden hátráltat valaki, nem hátráltatott a karrieredben, nem hátráltatott a, a tanulmányaidban, igen. nem hátráltatott a semmi másban. Csak hát Igen. igen lett hát egy, igen, egy, ez, ez egy hosszú jó, tapasztalaton. Jó igen. Lesz, ez viszonylag jó megszerencsés, hogy tényleg nem később találkoztam vele, és valószínűleg lehet, hogy azért is, mert ő így bánt velem annyi idősen, azért is uh, viszonylag kevésbé vagyok toleráns, hogyha valaki így vesz el velem szóval, hogy érted? Uh -huh. Hogy később nem bonyolultam bele olyan kapcsolatokba, ahol ugyanezt kaptam. Igazából Szóval végül is nyilván ilyen tanulópénz volt, csak lehetett mondjuk volna egy pár hónapos tanulópénz ahelyett, hogy másfél év is tanulópénz volt. Vagy érte? Végül gondolj bele már vége. Vége. Ja, legalább. hát igen. Már tíz ja, éve vége. Szóval, ja, hát az durva úgy igen. Ja, hát tíz, tíz éve volt, igen. Szóval jó, nyilván így az első kapcsolatából így nem, nincs viszonyítási alapod, meg így nem nem hallgat senkire, mert nyilván, hogyha azt mondja bárki is neked, hogy ez így nem oké, akkor hát az ember két fogadja, vagy legalábbis Igen. legyint. Meg, meg amúgy az, tehát az az érdekes, hogy így hogy így valahol tudtam, hogy ez nem oké, és így nem is beszéltem erről kb. senkinek. Szóval én, én sokszor ilyen vagyok, hogyha így, így, hogyha így valami van, ugye ugyanez a bánt, bánt, az iskolai bántalmazásról is így volt, mm -hmm. hogy hogy így azt hiszem, hogy így az én hibám, meg így szégyellem is egyébként, de hogy és azért nem is beszélek róla senkinek, mert tudom, hogyha így beszélnék róla valakinek, akkor így, akkor így lenézne, vagy így nem érte, vagy ezt érzem, hogy így lenézne, és így nem értené, és akkor így nem is beszélek róla sokszor senkinek. Nyilván ez most már azért más, hogy van, de azért még mindig valahol mélyen bennem van ez a tulajdonság, de akkor meg hát nyilván még nagyon, nagyon bennem volt, és akkor is szerintem erről nem is beszéltem így nagyon akkor senkinek. Uh, vagy már a vége felé igen. Meg amikor így realizáltam, hogy, hogy így ez így nem oké. Okay. Uh, de ja, hát ez még ilyen, ez még ilyen nagy hibámnak tartom. Uh -huh. uh, jó, G gimiről igazából kb ennyi. Hát igen, Szerintem. nekem is. Nekem, nekem nincs nem több. Nem eszembe más. Igen. Jó, akkor kronológia. Kronológia, jó döntések. Hát én az első jó döntésem. Igen. Csak azt akartam mondani, hogy az egyetemi évek jönnek, amiről ugye van egy külön adás, hogyha még nem hallgattátok meg, akkor az első adásunk, az első az Igen, az első, és szól, lesz a részemről szóval egy, csohó -csohó egy némi átfedés, elmondani. illetve némi kiegészítő az ahhoz. nyilván az én részemről is, igen. I igen, és neked vannak rossz döntéseid az egyetemről? Én tudom, nem, sejtem, nem tudom. hogy ez a kérdés bonyolult, mert már... Igen, azért bonyolult ez a kérdés, mert, mert lehet, hogy majd évek múlva jön ki. Igazából a maga tanárság, amit nem tudok eldönteni, hogy jó döntés volt-e, mert imádom és nagyon szeretem és boldogát ez viszont amiről ugye nekem a saját csatornámon van egy videóm, hogy azért 140 ezer forint az 140 ezer forint, és tudom azt, hogy, hogy így azzal a hozzáállással, meg személyiséggel, meg tudással, ami nekem van, mondjuk, hogyha egy más pályát választok, akkor lehet, hogy sokkal nagyobb sikereket tudnék elérni. Bár nyilván most kezdem a, úgymond a pályámat, szóval ki tudja, mi lesz belőlem tényleg 20 év múlva, tehát nem is nem írom ezt a dolgot itt le, csak mit tudom én, lehet elmehettem volna ügyvédnek, bár nyilván nem érdekel, és nem hiszem, hogy jó lettem volna benne, de hogy, hogy valami más olyan pályát választhattam volna, amiben lehet, hogy pénzügyileg jobban kijönni És lehet, hogy nem is kellett volna sokkal többet tanulnod. Igen, valószínűleg kevesebbet kellett volna tanulnom egyébként, mert hogy ez a tanárszak azért. Kegyetlen. azért húzós. Igen, és de az a baj, hogy, hogy nem tudnám, tehát hogy nem tudok olyan alternatívát mondani, amit szívesen csinálnék még. Szóval hogy most így nincs a fejemben egy olyan dolog, hogy na ezt kellett volna legyek. Mert úgy meg imádok tanítani, nagyon szeretek a gyerekekkel lenni, és csak jó élményeim vannak egy csomószor, amiket így nyilván ez is, ezért is hívják hivatásnak, hogy ezeket így nem tudott pénzben kifejezni, de közben meg ott van az, hogy mégiscsak az ember pénzből él, tehát uh, igen. Szóval ez egy nehéz kérdés, ezt majd még majd egy húsz év múlva kiderül, hogy, hogy megbántam el, vagy 20 sem. Húsz év múlva is lesz Net Generáció Podcast. Hát ez jó kérdés, de... <laughs> Ö, nem tudom, ha lesz, akkor majd elmondom. <gül> majd akkor újra csinálunk egy ilyen rész 20 év múlva, hogy azóta Igen. a rossz döntéseink. Igen. Illetve a jó döntéseink. Ú. Szóval magának a szaknak a döntése az majd még. De mit a 20 évvel utáni Patriciának? Azt, hogy remélem, hogy sikeres és sok pénze van. Mondjuk <gül> én is valami ilyesmit a húsz évvel utáni Bálénnek. <gül> uh, jó. Ja. És hogy van kánban egy alagú, tizen... vagy valami ilyesmi. Nem, mert 18 évesen így álltam ez a kérdéshez, amit amúgy egyszer láttam egy, lehet, hogy a hat lépés csatornám volt, hogy elmentek a pontot partira forgatni, de lehet, hogy csak egy szimpla ilyen hírodó, vagy tudod, ilyen indexvidó vagy valami ilyesmi lehetett, és, és sajn mondta szerintem, hogy tanárszakra megy, és hogy azért, mert hogy őt nem érdekli a pénz, mert hogy azt akarja csinálni, amit szeret. És Annyira, mag annyira magamat láttam abban a lányban, így öt évvel ezelőtti magamat, hogy én is ugyanezt mondtam, rengeteg önjel próbáltok lebeszélni, köztük az apukám is, és akkor én is mindig ezt mondtam, hogy nem érdekel az, hogy mennyit fogok keresni, mert olyat akarok csinálni, amit szeretek, és ez így is van, csak... Aztán utána után rájöttél, hogy... Rájöttem, hogy kell arra gondolni, hogy, hogy mennyit pénz. keresek. Igen. igen. Igen, szóval, hogy igen, ez majd a csajt is El meg mondom, kéne kérdezni ugyanerről. A... Igen. igen. Ez egy tavalyi videó, szóval majd egy öt évból. Öt azt a lányt, és megkérdezzük tőle, hogy mit gondol erről a mondatáról. Igen. igen, De, úgy, úgy, de tényleg, mint magamat hallottam volna, mert ugyanezt magyaráztam én is 18 mm -hmm. évesen, hogy, hogy azt akarom csinálni, mit szeretek, és hogy ezt fogom szeretni. És ez így is van a mai napig, csak közben meg rájöttem arra, hogy azért a pénz az nem egy ilyen elhanyagolható tényező, hogyha az ember nem akar éháhalni. Vagy hogyha nem nyerte meg a lottót. Igen. Például. Igen. Vagy hogyha nem tudom, nem vettél részvényeket egy olyan startupban, ami aztán rohadt sikeres lett. Hát igen. Vagy nem találtad ki mondjuk a Sziget Fesztivált, mint Gerendei Károly, aki kitalálta 20 évvel ezelőtt a Szigetet, és 20 évvel ezelőtt három Szerintem. éves voltam, 4. Ja, de érted szóval, hogy... Értem. Nyilván nekem nem lesz, nem nem azt, nem akarom azt mondani, hogy nyilván nekem nem lesznek ilyen ötleteim, csak most már annyi minden van a piacon, hogy nehéz olyat kitalálni, ami még nem létezik. Szerintem minden vállalkozó így gondolta, vagy mi, minden vállalkozó Igen, 20 egyébként. évvel ezelőtt is így gondolta. Igen, lehet, lehet, lehet. Na mindegy, szóval ez még ilyen kérdéses... Uh, viszont az meg jó döntésnek tartom, hogy az eltére jöttem annak ellenére, hogy borzalmas nagy szenvedés volt uh, és nagyon jó döntésnek tartom, én is hogy visszacsatoljak a, a, az első adásra hogy nagyon jó döntés volt, hogy elkezdtem höközni. Igen, ne nekem is ezt akartam mondani, hogy az első jó döntésemre 18 évet kellett várni, és ez most hatalmas eltepromó lesz, de az első életem első jó döntése az volt, hogy az eltére jöttem. De tényleg? Tényleg? Jó Nem, talán az oké, okay, az első az volt, hogy felvételiztem az eltére, a második pedig az, hogy elmentem a gólyatáborban. Azt ja, hiszem. Tényleg, mert... Ja, akkor kezdjük, ha kronológikus sorrendben haladunk, akkor, kez, akkor kezdjük a gólyatáborral, és ez némi átfedés már az első részsel is, de tényleg a gólyatáborban annyi jó cimborát szereztem, és annyi akkora élmény volt ez az egész, annak ellenére, hogy nagyon féltem tőle, és, és ilyen a hazajöve ilyen tök más ember lettem szinte, és egy hét alatt ilyen, ilyen, ilyen tényleg kicsit így meg is, meg is változtam talán. Hát igen, igen, igen. Szóval, hogyha az ember azt kérdezi, hogy menjen egy új akkor, akkor mindenképp menjen, ha bár idén nem lesznek, úgy tudom. Igen, igen, igen. Én is úgy tudom, hogy nem lesznek. De igen, határozott, határozott igen a válasz, hogyha valaki a gólyatáborra gondolkodik. Igen, mert ez, ez természetesen, hogy az ember fél a, fél a gólyatábortól, de, de, de higgyétek el, hogy igen. az emberek 95%-a úgy jön haza a gólyatáborból, hogy nagyon élete legjobb mulatsága volt. Szerintem. Igen. Igen. Tényleg. Na, és akkor, és akkor az elte. Hát um, én ugye földrajz um, szakon tanultam, és um, lényegében tényleg csak nem, nem, nem, nem volt szinte semmi, semmilyen ilyen hallomásból se, se tapasztalatom a földrajz szakról. Szimplán csak azért választottam a földrajz szakot. Nem, nem, nem volt vele egyébként sem ilyen karrierista tervem visszakondolva. Szóval, hogy um, nem nem, nem volt az, hogy én azért megyek földrajzra, hogy egyszer majd nem tudom, mi legyek. Volt, valami ilyesmi, hogy ilyen, ö, ilyen fenntartató fejlődéssel akartam foglalkozni, de hogy ilyen konkrét ilyen állásötletem így nem nagyon volt egyébként, hanem csak tényleg azért mentem földrajzra, mert hogy engem tökre érdekel a földrajz. És ö, ugye a földrajz szakról tudni kell, hogy... Ö, mikor az embernek elmondod, hogy te földrajz szakra jártál, akkor az az első, hogy megkérdezik tőled, hogy földrajztanár leszel. Igen, ez az első. De, igen, de a tudományterületek mindig ilyenek, most azt mondanád oda, akinek, hogy földrajz jártál, vagy hogy jó, mondjuk a kémiát még el tudják képzelni, hogy itt kémikus leszel, csak hogy igen, de a szó, föl, igen, igen, Igen, a földrajz az tényleg olyan, és ez már így, így, így, így gondolom, hogy ugye a földrajz az nincs benne így. Az, az nem olyan, mint az, hogy közgazdász, az így nincs benne így a, a foglalkozásokban, hogy, hogy geográfus. És e, igen, meg, meg azért sem, mert ugye nagyon keveset tanulnak most már, meg hát eddig is nagyon keveset tanultak földrajzot az iskolákban, és egy csomó olyan része, ami meg így izgalmas, meg érdekes, amit ugye az egyetemen lehet tanulni, az ugye a középiskolai földrajzoktatásban meg sem jelenik. Nem, szóval... nem, nem, nem, tényleg csak ilyen nagyon. A, az érszak, jelenik meg. A ig Igen, igen, obik... igen. A leges, legunalmasabb dolgok jelennek meg egyébként a középiskolai igen. földrajzban, amiket máig az, kurva unalmasnak a, tartunk az egyetemen is. Dnieper, meg a Dniester. Ilyeneket tanulnak meg az iskolában. Igen, és ezt kérdezik vissza egyébként a, a, a kritérium dolgozatban is, ami, ami egyébként könnyen eltántoríthatja az embereket. Engem nem, nem tántorított el, csak hát igen, sokára lett meg, majdnem ki is rúgtak miatta, de nem rúgtak ki, és ötös diplomával végeztem, úgyhogy na mindegy, azt akartam még mondani a földrajzról, hogy ez pont ezért ilyen nagyon pont, pont emiatt, hogy ilyen nagyon interdisciplináris hogy így érted, tanulunk törít, tanulunk szociológiát, tanulunk ilyen gazdaságföldrajzot, meg olyan gazdaságföldrajzot, meg tanulunk ilyen történelmi földrajzot, meg minden ilyen szart, és ezért nagyon nehéz meghatározni, hogy most akkor mi is egy ilyen földrajzos. Földrajzos ez egy ilyen, ilyen svájci bicska. Vagy nem is tudom. És... És az a baj, hogy, hogy nagyon király ez, hogy ilyen öm, mindenhez értünk egy kicsit, ez szép és jó, csak ö, mai világban nem nem feltétlenül ez az, amire a piacnak szüksége van. Hát üdv a szakon. <gül> hát, igen. <gül> Tényleg, tehát az ugyanez. Az ugyanez. Igen. Hogy ez is egy kicsit ilyen mindenből egy kicsit, és így mert hát mi is ezt tanultuk, mindenből egy kicsit, mindenhoz egy kicsit, I I I látni, Igen, és akkor, és akkor nem nagyon okos ember leszel a végére, de semmi se fog fogsz érteni. Igen. Ez, ez most nagyon csúnyán hangzott, és nagyon nem úgy hangzik, de mint rá, hogyha így, én dísérném a földrajzot, de, de, de dicsérem a földrajzot. De egyébként mert... szerintem ez egy jó, jó tulajdonság kérdés, hogy ugye... Mennyire hasznos? Annyira hasznos kérlek szépen, hogy mikor akkor beírtam a Google-be, hogy geográfus állás, és azt adta ki először, hogy fekete mosogató. Ez volt az első találat a profession.hu-n. És akkor én mondom, bazd meg, hogy így ezért, ez, ez, ezért tanultam, hogy így ez volt, és hogyha, hogyha belegondolsz, akkor uh, létezik földrajzból MSC is, és uh, hogyha ilyen nagyon-nagyon sarkítani akarjuk, és nagyon durvák akarunk lenni, akkor uh, Hogyha elvégzel egy földrajz msc és két év múlva újra beírod a Google-be, hogy geográfus állás, akkor ugyanúgy azt fogja kiadni, hogy fekete mosogató. Hiába van már egy céd. Igen. igen. Igen, igen, Ennek ellenére a földrajz az azért jó, mert belépőt ad egy másik szakra, egy másik egyetemen, amit most csak azért nem nevezek meg, mert ez most az eltöp romója. <gül> és majd lesz egy, lesz egy másik adás, amiben majd ezt a másik egyetemet fogom próbálni biztos, de ez most az elte helyett tudod? Ez, ez olyan, mint hogy nem, nem, nem, nem, nem hordasz egyszerre, nem, nem, nem, nem hordod egyszerre két különböző egyetemnek a, a pulcsiát és pólóját. Hát, ö, ja, igen, szóval az elte, nekem is jó döntés volt. A másik az ilyen nagyon örömi döntés, amúgy szerintem, vagy nem tudom, ilyen ez hozzám mind nagyon közel álló. És hogyha hallgatja, és remélem, hogy hallgatja az illető a podcastet, akkor remélem, hogy egy kicsit meg is hatódik. Az mégpedig az, hogy nekem van egy legjobb barátom, a Bálint, egy másik Bálint, és én nagyon... Bár nyilván ez nem annyira döntéskérdés, de azért az is volt, hogy mi nagyon jóba lettünk, és én hallgattam rá nagyon-nagyon sok mindenben, és így igazából ugye az általános iskolában elvett önbizalmamat, ő volt az, aki így visszaadta, mert így az általános iskolában az én önbizalmamat kb. annyira rombolták, hogy én nekem abból állt az önbizalmam, hogy én okos vagyok, és így ez volt az egyetlen így, amit én magamban így értéknek tartottam, hogy így tudok gondolkodni, meg, meg okosnak tartottam magamat, de így külsőre, meg, meg, meg, meg ilyesmi bennem éreztem ezt a magabiztosságot, meg így, nem tudom, itt személyiségileg, és ő volt az, aki ezt így visszaadta nekem, vagy ő a... volt így a fő, fő kolompos ebben a dologban, és, és én azért nagyon hálás vagyok neki, és nagyon örülök, hogy így hallgattam rá egy csomó mindenben, szóval ez ilyen kicsit ilyen szentimentális, de igen. Hát igen, és én is erre rájöttem, hogy nem én vagyok az egyetlen bálint a világon, hanem ahogy egyetemre kerültem, lett, vagy 20 milliárd bálint ismerősöm. Igen. Ami addig körülbelül egy se volt egyébként. Soha életemben nem hallottam még egyetlen bálintról, se bálint gazdán kívül. Akinek egyébként a vezetékneve a bálint, úgyhogy elég rossz. Nem tudom, aztán még döntéség, most így az egyetemre, így gondolkozom, hogy ezzel kezdtem höközni, azt már mondtam, és azt a másik adásban ki is fejtettük szerintem elég. Igen, ki. én a, annyi, annyit hozzatennék még a höközéshez, hogy nekem azért is volt nagyon jó döntés a, a höközés, mert, mert most úgy tűnik, hogy sikerül bekerülnem egy olyan céghez, ami városfejlesztéssel és urbanisztikával foglalkozik, és nem mellesleg nagyon jó kapcsolatban áll a, az én következő egyetememmel. És hát igen, úgy tűnik, hogy ilyen kommunikációs munkatárs leszek ennél a, a cégnél, és hát ugye azt tudni kell, hogy én az egyetemen hát egyetemi sajtóban dolgoztam, főszerkesztő voltam, rovatvezető, hát meg ugye kommunikációban, hiszen a, amellett, hogy, hogy, hogy, hogy végig besegítettem itt ott a, a, a höknek a kommunikációban, még mikor voltam, 2018-ban voltam a akkor csináltam a gt Igen. Igen, akkor Igen. csináltam a Gólyatávarnak kommunikációját, és hogyha ezt mind nem csináltam volna, akkor nem volt, nem, nem, nem, nem, nem lett volna mit felmutatnom ennek a cégnek Semmint mint referencia, sem mint tapasztalat szinten, semmit. Igen. Tehát akkor Igen. olyan lettem volna, mint egy átlagos földrajz szakos hallgató, és akkor most ez a cég... Hez, vagy, na, szóval, hogy ehhez a céghez hány ilyen szakos hallgató jelentkezik, akik meg semmi más tapasztalatuk nincs, csak az, hogy földrajz. Tehát gondolom én, okay. rengeteg. És most ezzel, hogy itt, itt ilyen kommunikációs munkatársként esetleg, esetleg fölvesznek, ez majd, hát, majd talán a napokban kiderül, ezzel följebb is léphetek majd ott a rangsorban, és hogyha majd eljön az idő, és befejezem a, a mesterképzést, akkor, akkor elkezdhetek foglalkozni azzal, amivel végtére is szeretnék a városfejlesztéssel. Tehát, hogy itt tovább lépési lehetőség van, nem fogok beragadni minden bizonyjal a, a kommunikációs munkakörbe. Úgyhogy ezt akartam még mondani, hogy hogy az embernek nem szabad az egyetemen, nem, nem szabad csak azért egyetemre menni, hogy az ember csak tanuljon és, és bejárjon előadásra, bejárjon a, a gyakorlatokra, aztán hazamenjen, aztán tanuljon, és aztán elmenjen vizsgázni. Ezt nem, nem szabad, mert, nem, te, mert nem. élni kell az egyetem adta lehetőségekkel, vagy Erasmus, Igen. Vagy, vagy tényleg a igen. hök. Nekem ugye, hát van olyan, akinek egyszerre megy a kettő, nekem nem ment, és én a hököt választottam, de választottam volna ezer aszmuszt is, és akkor, és akkor igen, de annyi minden más rengeteg van. Rengeteg minden más hogy... van. Igen, igen, ilyen diákkörök, ha... olyan diákkörök. Igen, szakkolik, mit tudom én, ezek mind, mind olyan dolgok, amik pluszt adhatnak. Igen, és, és tényleg csak ilyen karnyújtásnyira vannak, és csak ki kell nyújtani az embernek a karját, és akkor elkapni, és akkor, és akkor kész, és már is, már is megvan a, a kapcsolat, a még több tapasztalat, meg a még több ismeret az egyetemi tanulmányokon Igen. felül. És, és, és lehet, hogy hogy akkor a a, a, a sok elfoglaltság miatt, vagy a több elfoglaltság miatt nem ötös lesz az, az előadásod, hanem csak négyes. De hát ez mit számít? Ötös meg négyes között max szépségbeli, meg esztétikai különbségek vannak, más, más nincs. Sőt, a, a, a kettes között meg a négyes között sincs konkrétan különbség, mert egyiket se kapsz ösztöndíjat. Igen. C csak az ötösért. Ö... Igen. Ö, na, már ők, akkor akkor újra köszönjük meg Szabó Áronnak a... Újra köszönjük meg Szabó Áronnak, hogy be... Igen. Igen. Azért. Ahogy mondják igen. ezt... Nem tudom. Bemászott Előtted a fejünkbe. A igen. Fejünk igen. igen. Elültette a bogarat. Igen. Ö, igen, ö, még az előbb... Hú, az előbb eszembe jutott valami, is. A, így a hökkel meg, meg ez Ja, igen, tudom, mi jutott eszembe, hogy jó döntés még nekem, hogy hogy ugye a tanár képzésnek a végén van egy egyéves gyakorlat, amit valamilyen iskolában kell elvégezni, ugye teljes egy év, és akkor itt van egy mentor, meg ilyesmi, és én sokáig kerestem magamnak iskolát, mert hogy a tanárképzőközpontban még őszinte leszek, nem bíztam annyira, hogy hogy majd egyszer csak így beosztanak, hanem, hanem hogy majd így magamnak keresek iskolát. És akkor egy idő után ezt így feladtam, és úgy voltam vele, hogy jó, nem érdekel, majd beosztanak valahova, azt majd lesz, ami lesz. És csomószor rájövök, hogy amikor így nem feszülök rá dolgokra, hanem így hagyom azt, hogy így lesz, ami lesz, akkor azokból csomószor tök jó dolog sül ki. És ez is egy ilyen volt, mert uh, szerencsémre a fazekosban uh, töltöttem a gyakorlatomat, a tanárképzőközpont saját magától osztott be a fazekosba, és a világ egyik legjobb uh, mentortanárát kaptam, Nagy Péter személyében, és imádtam azt az egy évet, és imádtam a Pétert is, és nagyon kedves volt, és tök sokat tanultam tőle, meg így a hozzáállásból, meg, meg így mindenből, szóval ez... Uh, ez egy nagyon jó döntés volt szerintem, hogy így kicsit hagytam, hogy történjenek a dolgok, hogy én nem akartam túl kontrollálni mindent, mert hajlamos vagyok túl kontrollálni a dolgokat, és, és szerintem ez egy jó döntés volt, hogy akkor ezt így hagytam, hogy majd az keres nekem valami helyet, ahol mehetek, és nem akartam így túl tolni ezt a dolgot. Jó, de ha belegondolsz, ez végül is csak a szerencsém múlt. Igen, ne, nem akarom lebecsülni lehet, az a... tanárképző tanárképzőközpont szakértelmét, de... <gül> jó, nekem nem De hogy... Jó, értem, ö... akkor jó. De, de nem, de, de úgy értem, hogy, hogy hogy igen, viszont hogyha meg akkor úgy döntök, hogy mégiscsak keresek magamnak egy súlit, akkor meg nem biztos, hogy, hogy ilyen jó eltelik ez az egy év, mint ahogy telt. Érted? Szóval, hogy tudom, hogy ez nem így az én döntésem múlt, mert tök máshova is beoszthattak volna, de, de tökre örülök, hogy így alakult, és azért, mert úgy döntöttem, hogy majd beosztanak ők valahova, és én nem keresek magamnak. Uh -huh. Szóval így hagytam, hogy majd ők megoldják, és én nem akartam itt túl kontrollálni a dolgot. És általában, hogyha így vannak ilyen döntéseim néha, mert én nagyon szeretek így mindent beosztani, meg rendszerezni, meg így mindent a kontrollom alatt tartani, bár gondolom ezt neked nem kell mondanom. Vagy hát ugye az egy közös munkánk során erre biztos rájöttél, de, de így, így jó volt egy kicsit így kiengedni ezt a kontrollt, és így tök jó dolog, sőt, ki belőle szóval ennek tökre örülök, és még még ugye így a tanársághoz kapcsolódik, ami meg egy nagyon közeli döntés, hogy, hogy ugye szeptemberben, tavaly szeptemberben volt egy olyan lehetőség, és hát még augusztusban volt egy olyan lehetőség, hogy a szakmódszertani csoportban dolgozó tanárnő kiküldött nekünk egy körémját, hogy keresnek az egyik alapítványi iskolába egy, egy tanárt biológia szakkal, igazából bioszkémiásot kerestek, de azt írták, hogy igazából bárki jelentkezhet, aki, mert hogy a biológia volt a fő, amit be akartak így tölteni. És e, nem is gondolkoztam rajta sokat, mert így úgy voltam vele, hogy a gyakorlat mellett tökre belefér, mert viszonylag heti kevés órán volt, és így csinálni akartam valamit, így, meg tökre tetszett, hogy alapítvány az iskola. És akkor, e, és akkor így jelentkeztem, és ugye azóta is ott tanítok, és hál' Isteni, jövőre is e, óraadói állásban maradok, de szerintem ez is egy tök jó döntés volt, mert nyilván hozzá kellett szoktam, vagy hogy nagyon nehezen viselem így a változásokat, és ugye ez egy tök nagy váltás volt, ilyen tök új közeg, ugye mindenki ismeretlen és a többi, de nagyon nem bántam meg, hogy oda mentem tanítani, mert így egy csomó tapasztalatot is szereztem, és tökre szeretem az iskolát, úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy ezt a döntést meghoztam akkor, hogy jelentkezem az állásra, Hát igen, és Úgy milyen jó, volt. hogy a jó döntésekkel zártunk. Igen, pozitív. Nem, sokkal, sokkal pozitívabb igen. lett a vége, mint, a, mint az előzőnek. Igen. igen, igen. Ha bár igen, a negyedik epizódot is sikerült <gül> feldobnod egy megható végszóval, nem Azért az Nem olyan volt. Nem, nem, nem, nem, nem sokon múlt, ha bár nem. tényleg őszinte, őszinte volt. Igen. igen. Úgyhogy Úgyhogy ez volt így szerintem az utol legutóbbi jó döntésem, ami ilyen nagyobb döntésem így rajtam múlt. Szerintem. Most még gondolkozom, hogy eszembe jut a más, de szerintem nincsen olyan, ami még így felmerült, vagy így nem, nem tudom, legutóbbi időben történt. Nyilván az egyetemen volt sok, de azt meg az egyetem mes részben elég kifejtettük, szóval arra, hogy nem akarom. Igen, el... sok több kisebb rossz és, tejteni, és jó döntés. Igen. De ezek így a nagyobbak. Hát igen, amik, amik uh, máig meghatároznak minket. Igen. Milyen szépen igen. mondtam. <laughs> Azért neked sem kell a szomszédba menni. <laughs> Szép mondatok. Oh. Na, de hallgassatok meg a többi részünket is, főleg az egyetemeset, hogyha érdekel az bővebben, de egyébként a többi Egyébként is úgy tudom, hogy ez a legnépszerűbb epizódunk. De lehet, hogy azért, mert az a legrégyibb, és, a, leg lége és, lége és lége hatt, a legtöbben még. Igen. <laughs> uh, igen. Jó. Hát akkor iratkozzatok fel Youtube-on, meg Spotify-on is fel lehet iratkozni, meg egy csomó másik helyen is ott vagyunk. Mindenhol, mindenhová beavászkodunk. Igen, uh, hallgassatok, meg kommenteljetek, uh, és hát a következő... Ja, igen, azt akartam még mondani, hogy nyugodtan javasoljatok témákat a kommentekben, vagy szóljatok hozzá a mi témáinkat. Vagy hozzá, ha éppen vagy az ismerőseink jön. vagytok, akkor írjatok Facebookon. Ja, igen, tényleg írjatok, kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, én tökre uh, szeretnék egy ilyen párbeszédet, hogyha van olyan, ami ami vele egyetértetek, nem értetek egyet, a múltkori rasszizmussal kapcsolatosban is volt egy kedves ismerősöm, aki, aki írt, és ők tök jó volt így erről beszélgetni, hogy reflektálta arra, amiket mondtunk, úgyhogy ennek tökre örülnénk. Mivel, hogy a barátaink és... a legtöbb hallgató közönségünk. Ti vagytok, akik, <gül> Jelen, akikre mindig számíthatunk. jaj. jaj Folyamatosan. Jaj, jaj. <gül> Ö, jó, akkor, akkor következő héten találkozunk, reméljük hasonlóan érdekes témával, és hát akkor sziasztok! sziasztok.